Johannes að Guðspjall, 20. kafli Fyrsta dag vikunar kemur Marja Matalena til gravarinnar svo snemma að enn var myrkur og sér steinin tekin frá gröfinni. Hún hleypur því og kemur til Simónar Péturs og hins læri sveinsins sem Jésús elskaði og segir við þá Þeir hafa tekið drottin úr gröfunni og við vetum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Pétur fór þá út og hinlæri sveitnin og þeir komu til gráfarinnar. Þeir hlupu báðir saman en hinlæri sveitnin hljópráðar fram úr Pétri og kom á undan af gröfunni. Hann lögdi inn og sá línblæjuðnar liggjandi en fór samt ekki inn. Nú kom líka Simon Pétur á eftir honum og fór inn í gröfuna. Hann sá línblæjun að þar og sveitadúkin sem verið hafði um höfuðans. Sveitadúkurinn lá ekki með línblæjunum heldur sér saman vafin á öðrum stað. Þá gekk einni inn hinlæri sveitnin sem komið hafi fyrt til grafarinnar. Hann sá og trúði. Þeir höfðu ekki enn skilið rytninguna að hann ætti að rísa upp frá döðum. Síðan fóru læri aftur heim til sín. En María stóð úti fyrir gröfunni og greðt. Grátandi löyt hún inn í gröfina og sá tvo engla í hvítum klæðum sitja þar sem líka með Jésu hafði leið, annan til höfða og hinn til fóta. Þeir segja við hana, kona, hví grætur þú? Hún svaraði, þeir hafa tekið brott, drottin minn, og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Aðsvo mælti snýr hún sér við og sér Jésu standa þar. En hún vissi ekki að það var Jésús. Jésús segi við hana, Kona, hvígrætur þú? Að hverjum leitar þú? Hún hélt að hann var í graskarðsvörðurinn og sagði við hann, Herra, Ef þú hefur borðið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann, svo ég geti sótt hann. Jésús segir við hana, Maria. Hún snýr sér að honum og segir á hebræsku, Rabúni. Rabúni þýðir meistari. Jésús segir við hana, snertu mig ekki. Ég er ekki enn stíin upp til föður míns, en farðu til bræðra minna og seg þeim. Ég stí upp til föður míns og föður ykkar, til Guðs míns og Guðs ykkar. Maria Maddalena kemur og boðar lærisveinunum. Ég hef séð drottinn og hún flutti þeim það sem hann hafi sagt henni. Um kvöldið, þennan fyrsta dag viðkunar, voru lærisvenjarnir saman og höfðu læst dyrum af ótta við geðinga. Þá kom Jésús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá, Friður sé meðiður. Þegar hann hafði þetta mælt, síndi hann þeim hendur sínar og síðu. Læri urðu glaðir er þeir sáu drottinn. Þá saði Jésús aftur við þá, friður sé með yður. Eins og faðirinn hefur sent mig, eins sendi ég yður. Og er hann aði sagt þetta, andaði hann á þá og sagði, meðtakið heila hann andað. Ef þér fyrirgerðið einhverjum sindirnar, fyrirgerður Guð þær. Ef þér sinnið einhverjum fyrirgefningar, sinniðar Guð þeim. En einn af þeim tólf, Tómas, nefndu Tvípuri, var ekki með þeim þegar að Jésús kom. Hinnir lærisveinarnir sögðu honum, við höfum séð drottinn. En hann svaraði, sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síða hans, mun ég alls ekki trúa. Að vekuliðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jésús, stendur mitt á meðal þeirra og segir,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 Jésús segir við hann Þú trúir að því þú hefur séð mig Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó Jésús gerði einni mörg önnur tókn í auksín Lærusveina sinna sem eigi eru skráði í þessa bók en þetta er ritað til þess að þið trúið A Jésús sé Kristur, svonur Guðs, og að þið í trúnni eigi líf í hans nafni.